Dobrý večer. Prepačte mi, že čítam, ale nepamätám si, čo mám hovoriť. V prvom rade by som sa vám chcel ospravedlniť za neprítomnosť nášho fenomenálneho gitaristu Vladimíra Jurču, ktorý mi dnes telefonoval, že je chorý. Nie je to až taká podstatná chyba, pretože náš repertoár je koncipovaný tak, aby ho v prípade potreby dokázal realizovať aj iba jeden člen. Dnes je nás však dosť Takže si záhráme. No, teda dovolte, nás, dovolte nám, aby sme vás privítali. To, čo ste počuli, bola skladba Upright Man, alebo Priamy chlap od Billa Lasuella a Michaela Weinhorna. Ďalšia skladba, ktorú zložil náš Dušan Daragel s gitaristom Rajom Uličným, volá sekerov a nožom.